Këtë gjitha falëndërimët tona, absolute i takojnë vetëm Allahu Gjello wa Ala, Zotit të votra ve kryusit të gjithsis, për shëndetjit tona, mëshira Allahu të bareke vë të ala dhe vekimët të ti, qofshim bi më të mirin e pe nga merve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bi shok të ti besnik, bi famina ti të, të ndërshme, mi bashkëshorët të ti të, të pastra, dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e njëke rrugën e ti me të mirë dhejnë e dhe dhe ditën e kiametit. Do t'indojnë me lejnë Allahu Gjellë Wa Ala disa qaste para gjumas, disa qaste nga kjo dit e madhe e Allahu Tebare Kjovë Teala ku Allahu Gjellë Wa Ala na të bon dhe na bashkon për disa qëllime të caktume për disa qëllime të caktuame, për qëllime kryesore është tubimi i muslimanëve, është falja e namazit pavdështor të xumas dhe shtoya kësaj dëgjimin e fjalëve të Allahut te bareke وتعالى. Leximi i Kur'anit në vetvete është vlerë. Leximi i fjalëve të Zotit në vetvete është vlerë. Prandaj vetëm për lexim kanë or hadithe dhe fjallë nga pengamëri sallallahu ariju sallem se njeriju i cili vetëm e ledzon Kur'anin dhe nuk e kuptan ata nuk din me nëzirë do me thanjët nuk din me shpjegu ata nuk e din qa ka mërenda aj vetëm për ketë ledzim të shkronjave si duhet vetëm për ledzimin e ti qa ja ban shkronjave dhe fjallëve ta Allahu gjele gjelelu aj ka është përblim për që do shkronjë të si në në lexanë dhe i risa ka thamë venga meri sallallahu aleyhi wa sallem nuk po thamë elif, lam, mim të si da të janë tri shkronja që ja ka e përbojnë një fjallë ka thamë nuk po thamë kjo një fjallë, një shpërvlim jo, po thamë përshdo elif përshdo lam, përshdo mim por anë gjuhën tonë shqipe si kur me thamë përshdo A përshdo B, përshdo C përshdo një anë përshkronjave në veqa veq ka është përblim të Allahu të ba e ke, u e te ala. Se kjo fjallë nuk është e njerëzve, kjo fjallë nuk është ase pinga merve, kjo është fjallë Allahu të zotit të botrave, të zotit i cili ka kriju gjithë shka të ba e ke, u e te ala, madhria dhe lartë madhria e ti e shumë e madhe. Por, kjo nuk është qëllimi vetëm, nuk është qëllimi vetëm me i dëgju dhe me i ledzu fjallë të Allahu, Qëllimi ma i malë se kjo është mi kuptu këta fjallë, është mi i morë vesh këta fjallë, është me ditë se qka për po thotë Allah u të bare kjo vë të ala. Njëriju duhet më smukan i knasht nëse nuk është i ditër me fjallë të Zotit. Nëse dikush i thotë, zdo njanit për njërzve, i ri edhe plakë, kush dhe qoftë, ma është këllë apo fejmër, nëse thotë dikush dhe je pytë, Që ka thënë Zotëi Që ka thënë Allahu u gjellë vala Që ka thëtë Allahu te barë këj oëtala Për filan meselen Nëse nuk din Se që ka thënë Allahu u gjellë vala Nuk është mirë Këta nuk e dhe në Allahu u gjellë gjellë Vahala. Allahu te barë këj oëtala Ne ka ofru këtë jet Ne ka ofru këto vite për me më mësue Ne ka ofru këto vite tona Këto frimarjet tona Këto sytë ton Këtë gjithë ka shka ne ka thënë Allahu u gjellë vala Nuk në i ka dhanë veç me ditë që ka pëthot njëri tjetëri. Nuk në i ka dhanë me ditë vetëm që ka i thot buri, gruja burit. Fmi ju prindi dhe prindi fmiës. Dhe miku, miku dhe shoku, shokut. Familiari, familiarit, familjarit. Nuk në i ka dhanë këto imra për me bo mo abet njëri me tjetërin vetëm. Kjo pjesë e jetës, po me e ma dhe se kjo. Allahu në i ka dhanë këto jeta për me ditë që ka thot aji. Që ka thot Allahu gjellë gjellelluhu. Subhanahu wa ta'ala Andaj për qëllimeve më më dështore Se vetë ledzimi Qur'anit është kuptimi ti është marja vesh E domethanjeve të ti Andaj ka thanë për nga mejri sallallahu aleyhi sallam Hadithën se në kanë gjerën më muslimi Ka thanë aleyhi salatu vë selam Khajrukum Men te alleme Al-Qur'ane wa allemeh Ka thanë për nga mejri sallallahu aleyhi sallam Ma i miri për juve Ma i miri prej uve prej uve ka për qëllin për i muslimanve ma i miri prej uve është a i cili te allëm e l'Kur'an e mëson Kur'anin e mëson Kur'anin këtu hin edhe ledzimi edhe kuptimi edhe ledzimi edhe kuptimi pas ta i ka than edhe një kjetër edhe ma i mir sa i cili e ka mësu për veti është a i cili e ka mësu për veti dhe jo mëson të tjerëve Ja mëson për vë e kam super vëti dhe ja mëson të tjerëve. Kë argumenton se çka mësohet në këtë duhet të bartet, duhet të çarkullohet, duhet të hipet, sigurisht që është pasuri ashtu është edhe deturia, duhet të mcircullohet dhe mulshohet në lëvizje, për shkak se Allahu xhallaluhu don përfitimin e robve. Prandaj nuk ka më të mirë se sa mësimi i librit Allahu xhallaluhu. Edhe pse njerëzit fatkeqësisht fatkeçës në këtë kohë se ndimai pa lexuar ësh librin e Zotit. Dhe kjo është fatkeçie e madhe këtij ummetit, këtij umeti i cili thotë jena Muhamedi, umeti Muhamedit alayhi salatu vesselam. Këti umet i çka thotë ndajna musliman. Këti umet i çka i ka ngrit xhamiat. Këti umet i çka e thirr ezanin. Umeti i cili thotë se na jena umeti më i mirë që ekziston në të tokës. Çto do të më thon, do e madh do të më thon, ummeti i Muhamedit aleyhi salatu vesselam, mëna ummeti më i mirë fitër tokës. Edhe edhe të tjerë thonë kështu, po ajo nuk është e vërtetë, ajo nuk është e vërtetë. Por fatkeçia, por fatkeçia më ma e madhe është kur burimin e kapitalit, burimin e fuqisë, burimin e forcës, burimin e krenarisë, burimin e qelsave të kësaj bote dhe botës tjetër. Burimin e të gjitha sendeve që ekzistojnë i kena në këtë libër, në librin e Zotit, ndërsa ai është më i pak në të lexuar dhe muslimant nuk i kushton vëmendje shumë dhe e lexojnë ndoshta një herë në vit kur të vinë Ramazani të kështu me radh, kjo është fatkeçësia e ummetit Muhamedit aleyhi salatu vesselam derisa mos flasim për studime të thella, për studime të veçanta neve përflasëm për lezimin më të rëndomët, për lezimin më të tjeshtë. Muhabeti nuk i batë Kurani të këmëslimanët. Muhabeti nuk i batë. Në gjdo me zlisë, qka dusht me hije, hinë, edhe ndalja bisedën për gjibës minuti, edhe thuj, qka këtë të folë? Qëllë i ndush me zlisë? Qëllë i ndush kuventë? Qëllë i ndush muhabet qka ti i takonë në muslimanët, edhe thuj, qka këtë të folë dhe rritash Sigurisht që nuk janë ka në të folë për Koranin Sigurisht që nuk janë ka në të folë për pengamerin Sallallahu aleyhu sallem Kjo në nadhë të nanë përqin Edhe kjo është fatkecija e fatkecive Kështu Allahu nuk e ndryshon gjendin edhe me shekuj Edhe me shekuj me kësë njerëz Sina, me gjenerata sina Nuk e ndron gjendin Allahu të bareke Vë të ala Gjenerata të para Gjenerata e pengamerit Sallallahu aleyhu sallem Pra edhe vetë pinga meri a.s. ka mbjell fara, ka mbjell njërëz sahabe shok të ti të cilët, të cilët e kanë ledzue edhe e kanë vajtue librin a Allah u të barë këvo të ara. Atë shumë e kanë vajtue, atë shumë e kanë ledzue, atë shumë e kanë zbatue dhe kanë jetue me këtë librë që e lorë, madhështorë, deri sa ka thamë pinga meri s.a.s dhe këta prej një metit Allahu te bare kjo e te ale ka than Alehi salatu e selam se Allahu knachet Allahu e dëgjon ne vëmendje një pengamer i cili e këndon Kuranin e këndon dhe ka than pengameri Alehi salatu e selam për, për ti për ti vendos një sa binare të ometit ka than Alehi salatu e selam Mellem jetë gënë Bilë Kur'ani felejse minna Kush nuk e kënën Kur'ani nuk ka prej neve Kush nuk e kënën Kur'ani Edhe kjo nuk e kënën du mu ndalë fjall, Nuk e këndon Fjala në gjuhë në nabë e ka ardë Jete gënë E këndon Na nuk e na gjuhë në shive fjallë qeterë me përkëti Për dhe të se e këndon Po jo këndimin e këngëtarëve Muzikanë dhe të së të kënojnë harame dhe sejnët të ndaluara. Jo, po fjale e këndume e ka një dëmethanje shumë të thellë, se njeri qka kënën, njeri kur kënën, a e gjeni po njeri kur punën, kur lëviz, qfar do punët qka banë, gjatë punët qka e krinë, qka banë, kënën, kënën di qka qka e ka për shpirti, për me lëviz, për me lëviz du të me kënue, pa tjetër me kënue, se përme, Shpirti është i grium çashtu. Dëshiron me këndu për me atë letësuesë endët. Çoft haram, çoft halal. Pa mo, pa mo para syj. Dikush qenë në haram, dikush në halal. Me ranci është me knuk, nën diçka për me lvizë. E mirë. E pengamirë aleyssalatu selamë din në shpirtat e njerëzve çka ka. E din se në shpirtat e njerëzve është me knuë. Dhe ata knoin kur lëvizin. E Allahu muslimanëve ja ka ndru dhe ja ka Zavendcu këtë këndim A na e dina se du të me knuhe Po që ka me knu ta shket rast Nëse diçka është haram su në knojna Nuk ka mundësi me knuhe Njeri ju se ndetë të kota Allahu në ka zavendcu me librin Këtë ki libr, ki mushaf i madhë Ki li bur i zotit i madhë Fjallë të mdojët Allahu të varë kjo vë të ara Prej begatisë madhe të Allahu Që na i ka dhe neve Se na i ka lecu me knu këta Me knuhe e knojna Andaj, ka shku asë larkë, për nga meri, a le i salatu vë selam, dhe i sa ka thonë, sa shë sinar, nuk është prej neve. Kur thove për nga mesam nuk është prej neve, nuk e ka për qëllim se nuk është musliman. Pa e ka për qëllim se nuk është në gjadën shka jena na. Sështë të punu që ishduhet, si kur që jena të punu na. E qka, nuk është sinar, e qka kur të more me le dhu Kur'anin, nuk e kënën. Nuk e kënën. E ajtë që ka e kënon, që ka dalim për ati që ka se kënon, që ka dalim për knu dhe mësë me knu e. Të na pleshti e mësum i thonë, ati që ka mëson, kënon. Po fjalla këndim dhe lezim dhe mësim kanë dalimin e me zveti. Pe nga meri ale i salat ose më këtë hadith dhe me thonë, së në shion Kur'anin ajtë që ka se kënon, së në merë lezetin dhe knëcine këti libri të madhë, ajtë cili nuk e kënon, nuk e lezon e me shpirtë, Nuk e vajton Kur'anin e Allahu xhe ljalaluhu. A ndan e ve imami kur dalm e lexu, çka duhet me bë? Ai nuk mundot me dal atë me lexu, sigur me lexue vjersh apo libër të thjesht. Jo, çka duhet me bë? Duhet me ndrej këndim. Duhet me rregullu këndim. Me kam i thojnë. I thojnë me kam ata havizat e din çka është me kam. Me kami është stil i veçantit të të lexuarit, çka na e përkthena me kënduar. Andaj, libri Allahut e shumë i madhë Dhe kjo hadith Kjo hadith dhut me qenë Në shpirtin e besimtarit Dhut me knu kuranin Dhut me knuhe Po nësës dhe me knuhe Shloje dikant qka di me knuhe Shloje dikant qka di me knuhe Dhe shioje libri në Zotit në përmet Këndimit të dikuj tjetër Mirë po Nuk duhet me të kaluhe Koha jote Viti jote Jeta jote pa kuran pa libër të Allahu të bareke vë të ala adhe ka thonë Allahu të gjellëvala vë enzëllë në i lejkum nura më bine dhe kena zbrit të kjuve për juve, për të mirën e juve për drejtimi dhe ullzimi në juve që kena zbrit? kena zbrit drit të qartë drit të qartë libër i Allahu të gjellëvala është drit të qartë adhe i patkecia të cilën neve mëjnë të vajtojna e të, të të qajna është kthimi i shtëpinës të muslimanëve ndaj librit Allahu te bareke وتعالى dhe kjo është për fatkeqësive shumë të mëloja dhe kjo për fatkeqësive shumë të mëloja në surën al-qamar të cilana fillojmë nga lëjarat e, e kaluara Allahu xhellahu ala përmeinë këtë surë një grumbull të meselave prej këtij grumbulli të këtyre meselave është edhe meselja e historikut të pejgamberëve është edhe meselja historikut të pejgamberëve në këtë historik dhe në këtë i e shkrim të cilin Allahu Gjellë Gjellë ju e përshkru në këtë surre është surja e disa prej pengamerve dhe ndodhit me këta pengamerve dhe ndodhit me popujt e tyre pengamerve do më dhënë është një grumbull e historive dhe në këtë grumbull të historive Allahu Gjellë Wala ka zxedh fragmenten nga këto nxarje që të jenë i bret dhe të jenë mësim dhe të jenë uldzim por popujt që do të vinë pas e të cilat neve jemi tash të cilat neve jemi neve tash dietarët e muslimanëve kanë brur rregull se kur Allahu xelal uale ka xhuajt Kur'anin për juve kî por emër për juve kî por emër për juve ku kthehat janë bajtuar muslimanat dhe dietarët e muslimanëve se për emri për juve i kthehat çdo gjëra të cila është gjallë Dhe çdo gjeneratë e cila është gjallë për i muslimanëve i thuhet për Juve. Kur të vdesë kjo gjeneratë vjen gjenerata tjetër. Ajeti vazhdon me leximu dhe i thuhet për Juve, dhe vinë gjallarë dhe dietar, çka i thonë, për Juve është për Juve, domethënë çka jeni gjallë eksomerat. Dorsa për Juve ka zbrit fillimisht për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjeneratë e kaluara të përmendura në Kur'an janë për neve, janë për neve. Çdmorna ibret, më dmorna mësimin se kjo histori e kësaj bote s'ka filluar sot ka filluar me me me qindra mijë më herët me qindra mijë më herët nuk ka filluar sot dhe kjo të bën ty të mëqen vigjilent si qel mëqen i kujdesshëm se prej neve kërkohet diçka e madhe prej neve kërkohet diçka e madhe çdo sa që është kërkuar prej është kërkuar prej popujve të kaluar dhe pasojat e mos dëgjimit të asaje cila është kërku prej popujve të kaluar, kjo të banë mu trishtue, kjo të banë mu frikësue. Neve jemi mësu dhe jemi lasdru pa regula, pa disciplinë, dhe rritemi në, në sisteme të cilat me lasdrojnë neve, cikës sistemi është bashkohor, sistemi demokracisë, sistemi demokracisë ka dëshirë një rirë me lanë, të lasdrumë, banë të shkadush, qështë i kisht qefët qashtu, kjo nuk është, Në imrin Allahu xhallahu xhallahu për vetë, në kaptimën e zullumçarëve, kaptinën e njerëzve të padrejtë, kaptinën të cilet, e njerëzve të cilët mundohen me ushtimin e Zotit, mundohen me ushtimin e Zotit, sepse i dalin prej kontroleve, doin me dal prej kontroleve. Mirë, po nuk është e mundur, nuk është e mundur. Dhe kjo është e martë prej një leje të Allahu xhallahu xhallahu. Nuk ekziston sistem vetëm sa Allahu ja ka dhënë lejen, lejen jo çaja e do. Doja ka mëncua ka thënë Allahu të barë këva të ara thë men shë e fel juqmin va men shë e fel jekëfur kush dëshirojelet besoje e kush, kush dëshirojel mës të besoje është i lirë një riu mirë po kjo nuk do me dhanë se një riu të i lejot në mënirë të legjislative në mënirë të ligjit Allahu gjellualet i dala ati prej kontrole andaj, kjo sure ka dëbaje me një historik shumë të quditëshëm dhe shumë të rezikëshëm po pëjt e kaluar e kaluar Thotë Allahu gjellë wala wala qatë gja e hum minë lëmbai ma fihi muzdejar ajeti tret i kësaj surë të bekumet Allahu të barëke vë të ala thotë kështu wala qatë gja e hum minë lëmba vërtet njërzve e ka përqëllim prej tek Muhamedi alai salatu dhe salam prej zbitës e kuranit e deri sa tjetë kjo tokë Dheri në ditën e kiametit Thëtë Allahu u gjellë u hala Ju ka nartë njerëzve lajme shumë Ju ka nartë njerëzve lajme shumë E të këpune e lajmit Ndallëm i të fjallë e lajmë Embë është lajme Shumë zi fjallës nebe pe Pengameri në gjurë në arabe Që shë ka e mërën nebi Në gjurë në arabe Pengameri të dhojnë nebi Fjallë nëbi është të marë për e fjallës nebe Jumbi u e mbëhen, lajmë rënd, kalzon lajmë. Pe nga meri e konit e ty, një të vetëme. Me të regull lajmë, të vërteta. Me të regull lajmë, të vërteta. Njoftime, mirë po, lajmë. Andë e Allahu u gjelluar e konjë surë të nebe, të lajmëit. Nebe unë adhim, lajmë i madhë. Allahu u gjelluar e këtë surë, thëtë u edhe ka gjë e huminë elë mbëi. Ju ka arë njerëzve lajmë, prej lajmëve. Këtu do të mund dal me natyrën njerëzore. Pa dyshim se do të mund dal me natyrën njerëzore. Dhe nuk ka dyshim se libri më i madh i cili e zbrthën natyrën njerëzore është libri i Allahut. Nuk ekziston psikolog, nuk ekziston doktor, s'ka mjek i cili e njeh më mirë njeriu sesa Allahu xhe lwala. Ai e ka krijuar ai din çdo send çka sillet brenda dhe jashtë atin. Prai psikologjisë së njeriu është sa ai i don lajmit. Njeriu i don lajmit. Edhe më renda e ka qureshti për më ditë lajme. Njeriu qore hap televizorin, çka do më këshill? Po fëmit jo. Të më di çka do më këshill? Sen di fort, është lajmi. Është më shiku lajmet, çka me që shikohet, që me që ka ndodhur? Po çka ndodhi dje s'ka ndodhur sot, çka do më ndodh? Çka parashikohet mund ndodh. Lehçi do të më di çka ka ndodhur, po edhe çka parashikohet më ndodh. Ku rreshti. Njeriu do të më di çka ndodh jashtë, çka ndodh me të tjerët, çka ndodh me ket, edhe në lidhje këto me njerëzit i dëshiron lajmet. E Allahu جل و علا ednket kët kurrështi edhe kët vës të njeriu. Dëshiron me ditë centat. Po vallë çka e largon njeriu që mos interesohet për lajmet e popujve të kaluar? Çka e van njeriu që mos ket kurrështi edhe zell që ti di lajmet e popujve të kaluar? Popujve të cilët kanë jetuar në kët tokë, na jena tu jetu në një tokë që ka jetu e shumë populli këtu në vendin tanë në shpijen tanë sigurisht a konë dikush jo dikush ka posë populli të shumë në shpijen tanë dhe shka ti krenosh dhe me ndonë sa jo abo veshte ti veshte ti e ki këta jo jo para te e kanë zotru qatë vend dhe dikush e ka posë shtëpijen apo se dikush e ka posë kopshin e vet populli shumë të kaluar para tyje e Allah upse e përmeni këta po thot ti a i ti pa ato A ja do të, të penguti ato. A mos sa do të pengohet diçka prej popujve të kaluar që ti merr të rahat. Jo, s'a do të, të pengue. Po çfarë do të vinë edhe popujt tjerë që ti s'kimu penguar ende. Ne nuk i kemi penguar, ne kemi përmunduar çësja jote. E kjo është ajo çka do të më thonë Allahu xhellahu ala. Edhe çësja e lajmit. Njerëzit kanë dëshirë të më ngul lajme. Po çfarë lajme? Çfarë është lajme të këta? Çfarë është lajme të pavlefshme? Çfarë çfarë lajme të cakt nuk na vojnë dobi, as nuk e shtinas, nuk e ofrojnë. Tamir Antona Begadin Tone. E Allahu uje la thot. Ne e dim se ju i dini lajmet, njoftim të informacionit. Ku rreshte keni? Mi bë thot duhet me i di lajmet e të kaluara. Lajmet e vjetra, lajmet që kanë bënë me historikun e lashtë. Thot Allahu uje la wala ma fih muzdajr. Çfarë lajme? Në të cilat lajme ka muzdajr? Muzdajr. Kjo kjo sure e ka një tabiat të veçantë. Të e vrejtabjatit e kësaj sure, është forma se si përfundojnë ajetet. Gjdo sure e ko një stil të veçan të, të zvritjes. Kjo sure përfundojnë me ra, me shkonjën ra, dhe përfundojnë ajetet me mustëkar, muzdejer, e kështu me ra. Muzdejer do me dhonë diçka që ka të ndalon dhe të frenon, mës me bo keqë. Allah ujequnë këtu lajimin si frenuës dhe si ndaluës për të këqijave pse vall njeriu kur lexon historikun e të kaluarës, kur lexon historikun e popujve të kaluar, çka ka ndodhur me to, se si janë asgjësuar, se si janë shkatërruar, dhe i lexon shkaçet të shkatërimit, atëra normalisht se kanë më ju pengu edhe kanë ikur të rë shkaçeve. Nëse thot dikush se me kalu pran kësaj ruge, do e mos shkatërrosh, do e mos asgjësosh. Kush ka hiç që ne era ka përfundue? Çka bën njeriu? Friksohet. Çavani vetëm fmijë është qenat dhe. Nëse thosë se ç'ka të rrug, kretja na zgjësua. S'ka merë kurkush i gjallë. Kurkush nuk jena të rrug, por dashë dikush ka nuk e di rrugën. E Allahu gjallë e thot. Në popujt e kaluar ka lajme, çka njerëjën e ndalojnë, e frenojnë. E frenojnë për t'çijave, sepse t'çija dhe mëkatet dhe gjuna janë shkak i shkatërimit të popujve të kaluar. Atëh nëse ngon lajme, dëgjo boram të dobishme nëse do gjonë lajme do gjonë të do vishme në Kur'an ka lajme dhe prej emrave të këti libri të është lajmëtar nebe unë adhim është lajmëtar i madhë ki liber i Allahu gjelle gjelle u ala hëtë Allahu gjelle u anë ajetin e vazhdim hikmetu mbaliga fe ma të gënin nëdhur për të i lajmeve është edhe liber i hikmetit është liber i urtësis është liber të cilin njeriu nëse e lexon me vëmendje dhe e vajton dhe e këndon çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe studion ç'i ç'dohet, do e mos dal një njeriu urt. Do e mos Kur'ani e ka më nxjerr një njeriu të urt. Do e mos Kur'ani e ka më nxjerr një njeriu të sjellshëm. Do e mos Kur'ani e ka më nxjerr një njeriu të moralshëm. Do e mos e ka njëri me një njeriu Kur'ani më nxjerr një njeriu i cili është i jashtëzakonshëm në krasim ma ta shka nuk e nëzën Kuranin. Kuranin e ban njëriju në mukon me tipare dhe me sifatët qelore, jo me ato të kësore. Po, dalime është se jeton në tokë dhe shpirëtën e ka në qelë. Kuranin mundohet njëriju të mja hedhë në gjyrat e... qëfar në gjyra? Në gjyrat të njëra? qelit. Në gjyrat e banorve të qelit. Allahu u gjellohan në surën bëkara kër e ka përmen në gjyrosjen Se njerëzit në gjyrosën, jo i dini se njëriju për nga të abjati i ti, për nga karakteri i ti, është imitus, apo? Imitus, dhe gjo është bajtimin e kitë njerëzve. Njëriju është imitus, s'ka, lëvizja, jotja, qka e bandim, këtë bot është imitim? Ti prese këtë dal, këtë bot i imiton dikanë. Për fillim e imiton nënën e tanë, pastaj baban tanë, mundohush me imituar fjalë çka çka i thonin ata gradualisht, pastaj i thoi disa fjalë, pastaj bisedon me ta, pastaj dën rrug, mundohush me imituar ndonjë shok, pastaj njoftohesh me dikant, njerëz pastaj imitojnë këngëtarë, imitojnë lojtarë, imitojnë aktorë, krijesoria jeta është imitim. Ti imiton baban tan, babajot, baban e vet, e kështu me radh, kërret imitojnë kush mendohet me gabueshmëri, se, se imitoj kërcan, ai rren, ai imiton dikant. E atar Allaho e din e dhe këtë qështë e se na jena imitus njëri ju edhe kur rrinë më një qëndrim të caktum edhe më një shikim të caktum kër i thot me vetë pëse rrikshtu thuj jam të imitu filanin a i filani e imiton dikan e kështë merar natyrat e njerëzve imitohen në me zveti e dikush e imiton Allaho në gjëllu ala dhe ka thonë për nga meri salatu e selam e shetë dune si adhaben jo men këjameti el musawiron Njerëzit më donimin mat madh ditën e gjykimit, kush janë? Ka thanë Ali Saratu selam, dënimin mat madh ditën e gjykimit e kanë el musawwirun, piktort. Ata që pikturojnë, vizatojnë shpirtra. Pse e kanë? Se ata mundohen me emitu kan. Allahu xhelalu ala, u qila lehum, ai thuat atyrë ditën e gjykimit, un fuhu fihi ruh, freni shpirt. E ka vizatu një njeri Edhe është kënumë me vizatimin e ti dhe morim me, me, me, me, me, me cindra miliona pare për vizatime Apo, imitim, i kuina, i zotit E Allahu thot, a e kini pikturue? Fry i shpirt, kryoje, banë njeri Jep i shpirt, s'munden E basta i hedhë në zjarë Allahu gjellë gjellalu Më nëndësi, njeri është imituës Njeri ju imiton dikan Edhe në folet e tina Edhe në lëvizet e tina Elauhu جل و علا دنق تاد قاثم صبغته الله ومن احسن من الله صبغه نجيروسيا الله صبغه نجيروسje Allahu e din Allah. Allah, se njerzit imitojnë dhe nxjironë me ngjyrat e të tjerëve atëherë cili është nxjironja më e mirë cili është imitimi më i mirë imitimi më i mirë është modeli që ka dhënë Allahu جل و علا ai është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mm. Allahu e ka krijuar pejgamberin Dhe ka kriju pejgamber të kaluar për Nissan vetëm. E ka thonë, ka thënë Allahu te bareke وتعالى ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. Ka thënë Allahu gjellë wan sura Al-Ahzab duke duke shtjellur temën e imitimit. Tema e imitimit është temë e madhe. Tema e imitimit është temë botërore. Ka libra me çindra libra në çështjen e njeriu që imitues dhe ata regjistorët e filmave e din këtë mësej dhe shumë mirë dhe e kanë studiua shumë mirë se si njëri ushtë imituës andë ata filmat të kriojnë në të formë që ti nëzit me imituën dhe një prejaktor dhe aty Allahu u gjelë dhe thotë në pengamerin e juve në pengamerin që ka e kena bo model për juve usu e tunë hesena ju kini modelin më të mirë që ka me bo me këtë model modele ka qëtë usu e E ka qujtë model se ju i një imitus, e miton e pengamerin a.s. Për kanë, li menke në jërgjullah për ata i cili e pëshpreson Allahun. Do më thonë, kushe e miton pengamerin, vetë të majhë që ka e pretë Allahun, me taku Allahun. Dhe, valjohu well, me lë ëkherë dhe ditën e gjikimit. A njësë që ka se pritin ditën e gjikimit, që ka nuk e pritin logarien, ata ka një mitus tjerë. Ata si t'ju dalë një këngëtarë në televizion, ata më njerë mundohën me emituë, një aktorë mundohën me emituë, një humoristë e shikon një humorve të në ditër mundohët me emituë ata. Se këllajë rëgjullahë, këse fratë Allah, azitën e gjikimit, mi përneriju është emituës, e kanë me emituë, pe nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Se pe nga meri aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, se është i vetëmi model një rëzorë, Çka kena vol për njerëzor me pejgamberin Sallallahu Alejhi Sallatu Wassalam, ai është i vetmi model njerëzor që Allahu u jëlë vala don. Çilat modelin nuk i don. Asnjë model tjetër nuk e don. Dhe Allahu për shkak se nuk e don modelin tjetër, e ka çuaj çdo kundërshtues të pejgamberit Sallallahu Alejhi Sallam kafir. Apo, për besimin primar, për besimin themelor të besimeve të el-Sunnetit dhe muslimanëve është se çdo njerëz i cili nuk e don pejgamberin nuk është musliman. Ai që smundon atë bashëm Se na e diim se nuk mundim të bëjmë pejgamber. Është shpesh atë njerëzit e kanë këtë problematikën e ignorancës ku njeriu mundohet me, me emitu pejgamberin në katër rreth mundësitë vëta, rrethata vëta. Çfarë i thotë, ti a pejgamber don më bë? Nuk doj na më pejgamber dhe kurkush nuk don më bë pejgamber, se këta na e di na prej besimit ne kena zbot kët kujt pejgamber. Po çka do vao? Na diku do të më emituar. Do në diku do të më shkuan mas diku. Çisha mund a mundet njeriu me dal në kët botë? Dhe me thonë, shikane, unë e kumë dalë dhe tash jam modeli veçantë. Kër kanë se emitoj. Rëna e parë është se kikur folë, e ka morë kjetë fjalinë prej babës vetë, prej prindit vetë, prej mësusit vetë, prej profesorit vetë. Ska mundë si, ska mundë si njëri u me dalë për imitimit. Atëhere, pa tjetër me emituë, pa tjetër me indjek hapat e dikujna. Hapat e vetme, gjurëmët e vetme, gjadët e vetme, shka Allah është t'i knesme atë gjadët, O Djadja Pengameli sallallahu alaihi wa sallam. Kjo është modeli më i mirë, nirzor. Tësinë ka përmendë Allahu uje lavala, ana Allahu ka qit Kur'anin hikme urçi baliga, baliga. Urçi e madhe. Kuptimi i pa e madhe. E dyta e lartë, e treta për kuptimin e të fjalës hikme baliga, arritse. Se kjo hikmet që nëngjirosje e Zotit, që ka ta jepë ti në përimet Kur'anit. Nëngjirosje, Allah e që nëngjirosje dhe imitim, të të di fjalë monument, të shpija, imitim dhe nëngjirosje, që ka dëgjosh në jetën tane, mos hara, ka me të kriju instikti për imitim, ka mu të kriju ndjenja për imitim, kime përsëritja ta, kime përsërit vargjët e tësët, i ki dëgjue. Allah u thëtë, Kur'anit është hikmet të mbaliga, hikmet i madh, i lart, ngrit lart, se pësë është prej Allahu të barëke vë të ara feme e tukënin nëdhur e Allahu gjithë thotë e sa bëjnë dobi lajmet dhe qërtimit sa bëjnë dobi Allahu e din njëriju dhe e din se edhe pse lezon Kuranin prap i kthejet vëtë vetës i kthejet asaj që se njëriju lufton me, me, me një sen dhe popujt lufton me një sen dhe jo vesimtar lufton për një sen dhe zullum qart lufton për një sen dhe qile është, është a pavarësia pavarësia dhe me këtë fjalë pavarësi ka shumë kuptime prej pavarësis më të mëje është me dalë prej varësis së Zotit mundohet me dalë prej varësis së Zotit nuk do mu ka një vartë prej urdhrave zdo urdhra nuk do mu ka një urdhë fmiju, qarën me bo qa mundohet, nëse nuk është eduku fmiju si duhet dhe nuk është mbjell fara edukimit qa mundohet, në vazhdimësi është në luft Mekalla është në luftë, me babën e vet, me ka lufton fëmijë. Me babën e vet, me printin e vet, çka mundohet me bë. Mundohet mi dal prej urdhave. Shtypje ndjenai. Ai mundohet, unë di çish duhet, mos umgazet timu çish duhet me jetu, mos pikazet i urdhat mua. Kjo është lufta njeriu, për çka? Për dal, për kontrollit. Për dal. Kështu kur të rritet, mundohet me dal prej kontrollit. Mundohet me u thon, njerëzve sonit jam modeli veçantë, unë di vetë kështu më radh. Pastaj shtetet. Çka mundohen shtetet? Një kaçor vënë me pas, një kaçor. Një vënë të vogël. Çka don? Hapi i parë çka don është pavarësia. Do u mundoni pavarë. Po ti smulesh se je i vogël, çka lidhet, do u mundoni pavarë. Kjo është ndjenja e njeriu. Allah e din Andat, tuk një Sa bojnë dobi këtë. Andaj do të them atë qenin nudur. Sa voj ndobi këtë lajmë. Sa voj ndobi. Sa zorr në njëri me vot disiplinuar me Allah. Kodrat i nënshtron njeriu se nënshtron mu kodrat poobut smu nëshmën e nstrue. I ka ardh pejgamberi saqallan nuk i kanë nstrue. Me rëndësi të kuptohet se njeriu në brendinë e tij ka shumë luftra. Për luftrat e parë është imitimi. Për luftat e dyta është kurrështja për të dhënë lajmët. Edhe e treta është lufta për çein i pavarur. E Allahu këtë luftë e ka quajtur luftë mes Allahut dhe Iblisit. Allahut dhe Iblisit. Se kjo atje e ka Zanafill. Atje ko zona filër, ku Allah u gjellohale i tha Të gjitha me lacheve, bini sesh dhe ademit Iblisi parisht ka refuzoj, tha si bi Edhe ketë si bi kjo kushtoj Kjo një, një fjall e vogër Es gjut, atë baj sesh dhe këtina, si baj Po që kjo si baj, qikone këtë qëtë luftat, kje qka i tipa Edhe friga, a ndodh luftaj të etë pëtora, s'ka me ndodh A ka në përblas, të etët, a s'ka në përblas analiza, libra, shkoni në për libra, shkoni në libra që ishtë dalin, mbotim dhe përfitohet me të madhe, ketë kjo e ka përcizena filën përcizaj, nuk i bi se gjde, edhe ketë kjo luft që ka ju e shifëni në brot, është nuk i bi në se gjde allat, nuk i bi më se gjde, edhe për i kësoj, nuk i bi më se gjde, kryonë pasoja të mdoja, që ka njërzit, i kanë shijuar të kaluaran do të shijojnë të ardhmen elusimallahu xhelalu ala çu muslimanët allahut tebaraka we tala ti dun pishajret elusimallahu xhelalu ala çu allahut tebaraka we tala jamnson muslimanëve tangritin ve diën për me librit të allahut xhelalul elusimallahu subhanahu wa taala çu allahut xhelalul jamnson me imitua pejgamberi sallallahu alei selam elusimallahu xhelalu ala çu allahut nan xellos me xirosin e ti na elusimallahu xhelalu ala çu allahut tebaraka we tala tangrit vendien ton ألو سم الله وعلى سبحانه وتعالى صلى وجل على المسلمين قدشان الله وتدهمون تبرغوس المسلمين والله تيران كمبلوت الزنجار والله تشط الله ألو سم الله وجلوا على الله تنهي بوفنديم تمير أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولاكم تستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين